دې کیسه دا یو دی بل خارونو کې چې فده کړه مالک د بادشاہ پټو لگے دلې وې د بادشاہ فټو شوې لگے دلې فټو د بادشاہ لگے دلې چې په کومه شپه بادشاہ مرشي په سهار چې خلک پاسي نو په پا خبرونو کې د دینه مخ کې شوې چې بادشاہ مرشوي نو پټوان بدل شي د شپې شپې د نوي بادشاہ په دوو شوې لگے دلی او بیا اعلان وکړي چې به غوا بچا مرشد او نوې ولایتان کې دي دا غیلان مخکې شوې دي خو مخکې مقرره کړو می چې د او پلان کې سی وي بادشاه وی نو داسي دا ولي ځکه چې ګلباچا مرشد او بل ولایت نو مل به بادشاه پازي شي په پاګه باندې چرچا پیر نوم د حمله خطروي او په منسکیم د تخریب کارانو سوی خطروي چې مل خراب کی نو تعلق تدبیری ختم شي کنه روح او د بادن چې کم دنو د روح هوايي آسماني پرې دوا آسماني نه اروح رباني خو د روح حيواني د دې سره تعلق چې کم دنو څه د تدبیر تعلق په مرک سره ختم شو خدا خلک چې دی اصل انسان خو پاتې دی اصل انسان خو څه دي روح ته د دا دې داخلي چې زمونږه اسوم د دې بدن سره سره دي تعلق دی نو و میخه تعلق څه وی پا دی بحثه وهمی تعلق چې ګندونو پا دی دغه دغه وهمی تعلق د دې سنئ کارامل کړی وی د ایمان پرانا کس نه کارامل کړی وی نو غنیک اعمال وته متشکل کیږي کله چې ګندونو د جنت د هوا په شکل کی کله د پرسته په شکل کی او اق اعمال وته شي متشکل شي او که چرته دې نیک اعمال نه وکړي بهیمیت چې کمندونو غالب وتش د بهیمیت کارونه کړې دي نو اک اعمال ورته چې کمدنو په غلط شکلونو کې شي متشکل شي په پا پارسطوس راګوزو نه وي د سختای چې کمندونو په شکل کې چې کمندانو متشکل شي وته نو یو سند په هم اهل الاصطلاح ديم قسم چې دین او هغه اهل الاصطلاح دي قویۃن بہیمتہم ضعیفۃ ملکیتہم وهم اکثر الناس وجودا يكون غالب امورہم تابعا تابعا للصوره الحيوانیہ لدي کارونه کورونه چې ګمره تابع دي صورت الحيواني دی المجبولۃ علی التصرف فی البدن شراب پیدا کړی شوی دی او هوا صورت الحيواني چې دینه پیدا دے دی. هغه تصرف بالبدن چې تعلق تصرفی و ان غماسي فلا يكون الموت انفقا لفوس مع البدن بالکية نکی د ده م چې کمنو چېرو او نفوس جدا شي د بدن بالکية بلتنف تجربياً ولا تنف وحمن انفقا تبيز شي راشي وفقا ومن راي فطله مععلماً مؤكره د خپږي محسو لا يختده همما امکانو مخالفه. دد دا, دا خیال دی چې بلکل چې زمونږه دا بدن چې کمو د چا سره دی زمونږه دا روح حیواني چې کمو د چا سره دیې بدن سره دی دا وهممی غون ته خیال دی د خیال دی وهممی غون ته خیال دی دا بیان جوړیم دغ بکیتې قو وال دي په تااللهیلمن مو کا د به حیسو لای رو ده همما امکانو مخال في ي دد په زړه کې د دی مخالب خبره من نه لکه امکان ایم نی بکی چنسی کی وی منی انہا عین الجسد وی دا روح چې دے دا عین اسے دی جسد دے حتی لووٹی الجسد او قطعا نو لا ایقنت انہا فعل ذالک بها حتی لووٹی الجسد او قطعا کدا جسد پا ایمال او قطعا یا چې کم دنو دا کٹ کرشی نو لا ایقنت انہا فعل ذالک بها دی یقین داری چې دا ټول ارس دی روح سرس دی شوی دی راځه چې تاسو وښيي روح راشي دی وعلامتهم انهم ويقولون من جذر قلوبهم دې جذر دې وي خدا خبره کوي چې ان ارواحهم عين اجسادهم چې دې روحونه عين سي دي اجساد اجساد دي او عارضن طارن عليها دا يو سي دا, دا روح چې کومنه دا عارض طاريه دي په دې دا تاسو راغله دي و ان ان قد السنتهم او رسم من خلاف ذلك چې کله کولای دې سکی نو یو اړین متخبرو کی بیا واو اصل شیخ روح ته اصل شیخ وسدی روح ته کنه او ترتا نور به ملګری دا خبرو کی اصل سره روح تندم یو اصل سره روح ته خوسړي نه تسليم تقليدن دا خبرو کی چې اصل سره سره کی وړکه مونږ چې ورته ها کې سات ها ملانا جی کې سات جی ملانا بل دي صرف جی سره جی ملاو کی دا ها سره ملاو کی ها خوسړي دا داو دا چه اصل سشه ده بدن ده فاولا ای که اضاماتو او که دا خلق چه کلمده شی یو پڑاق با باندې بانیو شی یو زعیفو دی دی مثال شاہ سب زکر یو سرده ده مرتاز ده مرتاز مانا ریاضت والا ده اهل سوالا ده ریاضت والا د ده نفس ده کمزوری کولو ده او ده روحانیت ده قوی کولو ده پارا صوفیه کرام یو طریقه وی ریاضت غیط او تو ریاضت شاققه وته و ریاضت شاققه مطلب دا دي چې لکه خوراک کمول د خپل نفسانی خواهشات څخه کمول کمول چې دا نفس کمزور شي او روحانیت څخه قوي شي چې کله انسان دا سکینو په دې کې روزینی ولوي ډوډۍ کمول وی خوب چې کمونو کمول وی نو چې دا غته هم د اشغالی ریاضت نه ویږي از سر لکسوي اشغالی نو اشغالک مراقبیدی نو د دېګ کمونه مراقبکې مراقبه, مراقبه د الله د معیت کې نو خورا کم کم کړه دې بدني تقاضی ټوله س کړي کمه کړي نو د روحانيت لکوي دې نو چې دې کلم مراقبه کې نو د دې د روح کې او قسم نورانيت سګي راشي نو دې یو زویغون د کپړه کوشي نو پړه کو دې سې اوشي نو زنه زنه خوې ورا رسیدلم څه شوما ورا رسیدلم وا چې کم علم والی نه پوئیږي چې لکه دا ما ما, ما ته لګوي چې لکه مخ خراز لکاله لا پوره شوی okay. نه دا اس ما ته لک پړخ سکی خې نو هغه په دې باندې پوئیږي چې سدیو سنی دي یا سن د اهل علم په تربيت کی وی بیا په با دې باندې پوئیږي چې کم خراب شي آ په دې زینو کې خراب شي و چې بزوس رسیدلم نور ما ته ستاجه ته <لا> <لا> <لا> نشته نو دا اهل ریاضت ولته یو دا سم ما کې پړخ سري کیږي ویتکاش اندی صلیبوی چې سره مرشی او دا او دا غیچ بدن او روح تعلق تدبیری شو خاتم شو وه می تعلق پاتې ده نو ته ومن ملکیت شي و شي چې دنیا کې لکه خدای سره ملکیت کارونوم کړی دی کنه فلسله نیک کارونوم کړی دی واګه وته پلاک شي و شي وترى لهم خيال طفيف او راکاره دیته چې کمونو دا یو معمولی غونته ک خیال ضیف غونته کې کم زوره غوننده خیالو مثللو ما کوونو هنال لل لکه دا دلته کې په دی دنیا کې چې دا د مرتازینو دپارې مرتازین دا ریاضات شق کوونکی او تتشببه امور فی سوورن خیالیت ان یا چې کمر متشکل چې دیته سیزونه په صورتتونو خالو کې کلا کله و مثالیت ان خااریت او کله پ سادي مثالیو سره پهبلزن کله په یو خیالی صورتونه او کله خارجي ستونونه وي خو د عاالې مثال وي چاوي عاالمي مثال وي کم کمات خته ت شب بهحلول مرتازین لکه دغ قه شانې مو شک کېږي هم مرتازینوتهوم چې دا چې کمونو ناستې ریاضت کی د پلان کی روح راغې او ما سره داسې خبره وکړي داسې وکړې داسې وکړي داسې خبرې داس کوي ینکانه لا بس عملن ملکییت د علم الملایمتی في شباحم کچر تکې د کډې په دنیا کې اعمال ملکیه نو د توردندکړې شي چې کمنن هغه مناسب علم د په شکلونو د فرشتو کې په شکلونو د فرشتو خسته خسته او کې چې خولې خولې مخونه پلاستې کمنن په دای په پلاست کې رېخمي را روانې د لکپن رودي ومخاطبات وهئات لطیفه او د دی وساره د فرشتو سره خولې خولې سره خبرې کې په خولې شکل وي او فتحبابن للجنه تاتي منه رواي وان كان لابسه اعمالا منافره للملكيه قد كدويت كمنو اعمال شغات الملكيه سر منافوي او جالبتا لللعن يدا سيكون كدوي شغات اسباب دالنتوي ندوس علم ذلك دق علم فديك وردن نشي ديتو را كدور شي في اشباح ملائكه سود الوجوه دازي فريشتي وجي تا طور بوكو نيوي ومخاطبات وهئات عنيفه او خبریو سره کوې او سخت سختلهجاو سره استعمالی کما قدی ت غضب في صورت استبا. لکه سمګ چې وردن ل کړي چې د غب شکل د غذب چې کمونو په شکل د دا درده کی یعنی غذب په شکل د درده کی کاره شي بخل په شکل د مار کې شي کاره شي والجوګنو في صورت الارنب اررنب او دلتوب چې کمدنو په شکل د خرگوش کې شي کاره شي کې. وهنالی که نفوسون ملکیه. استوجب استعدادهم ان يوكلو مثل هذه المواطن او ضغ ذلك نور نفوس ملكيه ويغيت دغه کار حواله شي وي استوجب استعدادهم واجب ګرني چې کمونو استعداد بده شیدي ته حواله کړی شي د قزایونه او دوی ته حکم کړی شي د عذاب اولو یاد تنیم فيراهم المبتلى عيانا وان كان اهل الدنيا لا يرونهم بده کوي نه دا مړی شیار د ایراره له ګمالس د ګروزراله سکو را خلاص کو او د س یو کړل د س یو کړل د س کم کس مبتلا دي ویني ولکه په چاته د خاري نه دغه د اخر دنیا خبري دي درې دنیا نه دي و ان کان اهل دنیا لا يرونهم عیانن اگر کو دنیا ولدي عیانن سترګو باندې ویني و علم د س یو تنبيه قایمه شاسبو دا عالم قبر دی؟ عالم قبر خدای شاسې بوي اصل بس دو دو سيزونه یو دنیا ده او بل چې کوم نه څه شي ده اخرت ته خوخه مخه چې یو زينه سره بل ځای ته منتقل کیږي نو کی. په یو ځای کې لګوند کې سټې کېلا چې آرام غونده چې یو ځای کې سکه کوي چې هغه کې کوم نه د تیر ستړې نه دمو دموږي او را روان تزان سکی تیار کیه داګه عالم ارواح ته یو طرفه او بل طرفه عالم دنیا ده د دې پمانس کې او عالم نه عالمی وطن عالم څه شي د دا د عالمی ارواح انتها ده عالمی روح څه ده انتها او دا عالمی وطن څه ده دا ده نو په دی د مور په گیډه کې خوراک چې کم نه نو د دې دنیا د اسکاګ د دې دنیا ده که راغلا خو طریقې د دنیا نه ده لکه په خو خوراک نه کیله پخلو سره ده کی خوراک ده کی, کی. د عالم اروا نه راکټ شو عالم دنیا تراغه او دلته کی خوراک یم د دنیا ده د مور په گیډه کې ده كله ټول دنیا نه ده ټول لا سشن نه ده دنیا نه ده دغه شانتۍ د عالم برزخ که کدی کی پرسک خوراک ته نو د اخرت ته کس کاک ته نشاله دی ته کاعذاب نه دی د اخرت ته خوله که خبر اده سده چې دا نو سیزو نه دا د دی دنیا ته وم ده د دنیا خاتمه ده نو د دی دنیا اواخیر دي او د غې دنیاسهشي ده اول دی د الې دنیا اول دی د دی دنیا خاتمه ده نو د که ال چی دي چې کمم تهڅو کړو نو اکه اعمال متشکل کېږي او عامل اعمال د یا د دا, دا سزا سبب ګي یا د تنغیمسهګدي سب سبب ګدي خو ان فرادی سر په یو کسپانې را دي پهکه کسپې را دي اجتماع تور دي کله چې سړی مور د ګېټ ت فلانزن دګې تیره کی د هغې نه پس چې کله دی وا دوو کې نو د اجتماع دګیت شي چاته شي اجتماع ز دګته شي دکششانې دا دغه چې د انسانو نو دا چې د خبر کې د برزخ کې دی نو د په فلانزن د کې د انرادی کې دی چې کله اخیرت تللشی ول تبیعه چکمونو ډلی شی سو واړو واړو ګروپونو شی سګاټګړس شی ګروپونه فریقون فیل جنته فریقون فس ثائر فلق الذین اتقوا ربهم الی الجنه او الی جهنم سوک جهنم ته زمرہ شی سوک چکمونو جنته ته سه شی او سوک وانتازو اليوم ایهل مجرمون چې ته یو په کمره غلې کنه او نو شنو ګلو فون میو زمره نه پمې زوم کنه نو فوجا من من يوکذبو بیادنا فوجا ديكنا. فوج فوج دیگنا دا التبی اجتماعی زندگی دا وعالم انه لیس عالم القبر الا من بقای حاظا العالم در دی عالم بقیده وانما یترشحوناک العلوم من ورائی حجاب او الترازی علوم دو علومنا مراد دی اعمال نتیجی دی هل تلك علومنا مرصد شديد؟ هذه عمال ونتيجي وإنما تذور النفوس المختصة بفردين أو ظاهريكي جه كمان أحكام در أرواح و وش خاصي پر يو فرد دون فردين بوري بخلاف الحوادث الحشرية بخلاف در حوادث الحشرية فإنها تذور عليها وهي فانية عن أحكامها الخاصة دي بان أحكامات بدي روحون وخاركي جي. فداسة طريقة انفرادي جه انفرادی أعمال إخلاص کردي غختم شويدي وهي فانية او دا ختمون کی دیو خالی دیو جدا کیدون کی دیو احکام و خاصو بی فردنن باقیتون بی احکام صورت الانسانیہ او باقی دیو چې کم دنو باقی باتی کی گی پا احکام صورت انسانیہ و بانی واللہ